Continuem el nostre programa d'avui i ho farem, seguim parlant de futbol femení. Parlàvem abans amb el míster del Bàs i Roses i ara ho farem amb l'entrenador del Sant Pere, un Sant Pere que aquesta jornada ha tingut jornada de descans, però eh, volem parlar amb en Joan Pont doncs, de com estan en la temporada per aquest Sant Pere en el retorn a les banquetes de Joan. Joan, molt bon vespre! Hola, és el que dèiem, aquest any tornes a les banquetes, ho fas a la banqueta del Sant Pere femení, a Segona Catalana. Explica'ns com us està en la temporada, Joan. Bueno, mira, nosaltres eh, aquí Sant Pere, pues, realment eh, bueno, és la segona any que hi ha futbol. Eh, bé, a mi em van venir buscar, perquè pues, l'any passat semblava que no acabava de funcionar tot eh, tal com, com la gent esperava, no? I al final, pues, mira, eh, entre uns i altres pues, m'han i i m'he posat aquí eh, pues, primerament perquè també tinc les meves filles que juguen, que tinc dues filles que juguen, i llavors, a més a més, pues, bueno, un company meu també em va, bueno, em va pressionar una miqueta perquè, perquè m'hi posés, no? I al final, pues, bé, bueno, doncs eh, per acordar dels quatre primers, penso que ho podem aconseguir, ho perquè bueno, hi ha algunes jugadores que ja jugaven a Nacional, com poden ser la Eva Donat i la, i la Laia Donat, i llavors, doncs, bueno, també ha vingut la Raquel, que jugava amb Cabanes, i i llavors també ha vingut una altra que jugava també amb amb el d'allò, amb l'Estartit també, i llavors, bueno, vulguis o no, doncs, bé, han fet un equip bastant competitiu, i bé, la veritat és que en principi anem a davana, sigues sí és veritat que encara ens falta jugar contra pues doncs, l'Estartit i contra eh, el, la Pera, que és un dels un dels rivals, diríem, que va adalt. Però bé, bueno, tot l'altre de moment ho hem guanyat i només hem empatat contra el Paralada. La veritat és que no podem esperar més. De, de moment tot està sortint tal com estava previst, no? Eh, és el que t'ho comentaves, no, Joan? De moment neu a davant. En la jornada d'avui descanceu. La propera jornada, precisament, rebeu a la pera. Eh... Com, com estàs veient aquesta temporada del teu equip, uh, Joan? Suposo que immillorable, no? De moment, amb um, 6 jornades disputades, uh, 3 victòries, un empat, i en cada doncs, uh, sense conèixer la victòria, no? La derrota, la victòria. Sense ja. conèixer la derrota, perdona. Sense de conèixer la derrota. Ja. Llavors, home, a veure, eh? la veritat és que, bé, ha costat una mica preparar totes les jugadores, perquè n'hi vien algunes. Per exemple, hi han 3 o 4 jugadores que realment feia dos anys si jugaven a futbol. Llavors, vulguis o no, eh, hem hagut anar preparant, hem hagut de, bueno, realment eh, el, el que és el tema, doncs, preparar un molt i molt bé. Eh, hem tingut tota una pretemporada que, bastant llarga, que realment hem pogut treballar tots aquests aspectes que, que realment les jugadores doncs, encara no coneixien, i la veritat és que, al final ho han acceptat molt bé i, ho han, eh, i, i realment no l'estem portant a terme tant defensivament com, com a Matac, pues, realment eh, estem treballant molt i molt bé, tant als entrenes com als partits, eh, eh, i la veritat és que estic molt, molt, molt content. No m'esperava que realment les jugadores eh, poguessin entendre aquest aspecte tan ràpid, no? I ho han, ho han, ho han assumit molt bé, eh, realment als partits eh, s'estan veient que, que realment tot això que estem treballant als entreners està sortint gairebé a la presa, i bé, un entrenador pràcticament no pot demanar gaire res. A més, no? sí que és veritat que la categoria, vulguis o no, és, és fuixa perquè bé, hi ha equips que realment eh, hi ha nenes molt joves i es nota, no? es nota moltíssim. Però bé, bueno, amb els equips bons, com va ser, per exemple, el dia del Paralada mateix, aquí vam empatar dos o dos i tingues en compte que vam tenir quatre oportunitats d'un contra un, la portera del Paralada. O sigui, que realment podia significar tranquil·lament eh, i a més a més ens ho mereixíem una victòria nostra, no? La veritat és que estic supercontent, no? Joan, comentaves que són una categoria fluixa. Uh, com, quins equips veus uh, com a equips uh, rivals d'aquest Sant Pere per estar a la part alta? Suposo que l'Estartit, uh, la pera que tu comentaves abans, no? Explica'ns una mica com, com veus la categoria amb la seva part alta. Jo ara, bueno, ja he vist ja tots els equips, perquè encara que no ens haguim enfrontat amb l'Estardí, podem fer un partit i la veritat és que penso que les és el que té tots els números per cada campiona, no? Perquè evidentment pues, té jugadores, eh, bueno, que havien jugat pues, inclús a Superliga i vulguis o no, doncs, clar, té, té, té jugadors d'un cert nivell, no? Nosaltres sí que tenim també un equip bastant equilibrat, però sí que és veritat que, esclar, evidentment eh, anem justes amb el tema no d'efectius, perquè tenim 22 jugadores, sinó que de nivell, no? O sigui, nosaltres tenim, per exemple, 10 jugadores que tenen un nivell bastant bastant acceptable, o bastant alt, per dir-ho d'una manera, i llavors tenim pues, evidentment les altres que realment fa dos anys que han jugat a futbol i els costa una miqueta més, però que van agafant el ritme, no? I espero jo que la segona volta realment un ara puguem tenir millor ritme que pas aquesta primera volta, no? I en quant equips, doncs pues bé, ja, ja et dic, a part de, de l'Estat i el Paralada, que evidentment té jugadores molt veteranes i, i que també han jugat en, en categoria. Jo, per exemple, havia he tingut dues o tres d'aquí de, del Paralada, però eh, l'únic problema que té del Paralada, penso jo, és que té un equip molt just, o sigui, van amb 11-12 cada diumenge, i això a la llarga et passa factura, no?, però bueno, també és un equip que tenim molt en compte i segur que estarà a al, al final de la temporada. No? I llavors pot, pot haver-hi la pera i el Bas de Roses, que el vulguis o no, eh, o, bueno, però també poden estar allà. El Bas de Roses ho veig un equip que té molt poca banqueta, o sigui, no, no té banqueta pràcticament, van sempre amb 10, 11 o 12, i espà, això a, no, a la llarga et passa a factura. No? I, I penso que aquests equips som els que més o menys no? Nosaltres hi podem estar els quatre primers, ja eh, estem contents, i realment intentarem, si més de cada quart, podem quedar a i pues si més de terceres, millor. I si més de terceres, podem millor que millor. I sí, ja no et dic si podem quedar primeres, evidentment. Mm -hmm. Doncs, uh, Joan Pont, Minister del Sant Pere, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort doncs, uh, en el que queda de lligar i esperem parlar amb tu en properes edicions del nostre programa. Molt bé, moltes gràcies a tu. Molt bon eh?